כמדי פעם אנו מזמינים לאולפן אנשים שונים שבאים מספרים מספרים! סליחה, לא, מה אני ממנה את זה? כמדי פעם אנחנו מזמינים לאולפן אנשים שונים שבאים ומספרים על כל מיני דברים והולכים אך ישנו אחד שתמיד חוזר אלינו גם כשלא מבקשים וזהו האיש המעצבן ביותר בעולם. בעולם שלום לך בחור! שלום ניאת. לך, שלום, שלום לך ל שלום לאיכה! היום באת לספר לנו על צמחים וסגורותיהם. נכון, למה לא? מה שתגיד? אתה מכיר את השיר הזה על הצמח האקליפטוס? איזה? חורשת האקליפטוס, הגשם מסירה... בטח, וריח המלוח, על המים. גם השקופיות של השמיכת הכלה! זה שם של סב סבי, האיש הכי זקן בעולם. באמת? הוא כתב אותו, כן? במקום צוואה הוא כתב שיר על כל נכסיו. חושת האקליפטוס, הגשר, הסירה. אתה אולי רוצה סירה מהם טוב? לא, מה אני אעשה את זה? שנייה עם גשר. לא. שמאים מלוכים, תצוף על הגב. יש מעצבן. איך אקליפטוסים מייבשים ביצות? איך אקליפטוסים, זה פשוט. באים אקליפטוסים גדולים לביצות, אומרים להם, תשמעו, חכו פה שנייה כן, שירותי גננות. לא, זה שירותי גננות! אני לא גנן, אני אינסטלטור בגני ילדים, בשירותים של גננות! יאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מה אתה עושה? זה נכון שאתה בן של אחותך? מה? זאת עמידתך, דיברנו על צמחים שתלמד אותנו מה. על צמחים! בוא נראה לכם איזה ראש דשא. יש לי פה תמונה של ראש דשא, זה לא זה מהגששים, זה מישהו אחר. מה זה זה רעי, מה אתה עושה? זה גם ראש דשא! אנחנו אומרים, אתה צריך ראש ודשא. עכשיו ראש לזה לא בעיה להשיג, כל אחד יכול... דשא זה קצת בעיה, לכן יש מקומות שמוכרים דשא מוכן. מה זה דשא מוכן? זה כמו מוכן, רק פחות זה לא קשור! מה אני עושה? מה? מה לעשות? קשים חיי הקריין פה. אה, אז אמורים לך מה לעשות? אתה בכל המשומנת היטב שעושה? כן. אתה עוד אתה? הנה, יש אני אענה לך על זה. אתה בטח שמעת מה מפיצים שאם תוקעים קיסמים באבוקדו, מה זה עושה במים? שהאבוקדו גדל, כמובן. אתה ראית פעם עץ אבוקדו יוצא מזנצנת? עם קיסמים? זה כיסוי! תוקעים את הקיסמים בחרצן של הווקדו, זה בעצם טקס וודו, זה בובת וודו קטנה רעיון של העוזרת גננת בטח שעשתה את זה בוא, אני הבאתי לך מתנה أو, תודה, הנה תודה. יש לך פה תצמחים לפטרוזיליה ויש לך פה גם טמפולינה זה לירקות מוקפצים תודה, <laughs> תודה, רבה, <laughs> תודה <laughs> רבה, תודה רבה גם תפוח אדמה אחד אין לי מה לעשות איתו היי, hey, זה גם אוכל אני מכיר משפחה אחת שלא היה לה, אין לה תפוח אדמה אחד! ובארוחת הערב אמר האב, אין לנו מה לאכול, אבל יש לנו אחד את השני! אז הם אכלו אחד את השני! די, די, די, די, מספיק! לסיום, מי שמעצבן? חשבתי שתדבר על דברים רציניים יותר. כמו מה? על גדילה של צמחים, סימביוזה, מטמורפוזה. מי מפה, מטמורפוזה, מה זה? יש אימן עין במצח? זה כשדברים משתנים. אני רוצה לראות איך מה נראה לך איך דברים לב, לך מה זה מטמורפוזה. שים לב איך אני משתנה לך פה במקום. מה אתה הולך לעשות? מה זה? אני נכנס לתהלחץ הנ"ל. אתה לחץ? מה זה? מה אני עושה? מטמורפוזה, ניאק! נ ניאק! ניאק! ניאק! ניאק! ניאק! ניאק! ניאק! ניאק! ניאק! שלום, אני עברתי מטמורפוזה. מי אתה? אני רב פקח זועלי, כוכב קבוע. לא, אני לא נתקלתי בך מעולם. הופ! נתקלת, אתה עצור! רגע, זה אתה מה ש... אפילו לא משלמים לי על פינה כפולה פה היום. ראית? אני אפנה לאיגוד הדמויות. אייפופוטה! ניאק! נהנית מהקטע? יופי! עכשיו, יש עוד כאלה באתר שלהם, וצריך להרוג אותם כשהם הקטנים. אז קח אותי, קח אותי, איש מעצבן, תעשה לי רטוב